Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари, розділ 45. Вони знайшли його майже одразу. Тільки-но вийшли з камери, спустились вниз по сходах і обережно вдивились вгору, в темряву. Вони почули звук кроків, що наближались. Віл швидко штовхнув еретрію в один бік проходу, а Амберл з собою притиснув до іншого. Вони чекали, допоки кроки наблизяться. Легкий, знайомий звук, який Віл одразу впізнав. Через секунду з темряви проходу вигулькнуло зачароване обличчя віспа. — Красуня, привіт, привіт! Хочеш поговорити з віспом? Рука Віла міцно стиснула його шию. Віс злякано хекнув та відчайдушно спробував вирватись. Юнак підняв його. Не рухайся, застережливо прошепотів віл, смикаючи малого, щоб той побачив, хто його тримає. Очі віспа широко розплющились. Ні, ні, я не можу піти. Тихо. Віл потряс його, доки той не заспокоївся. Ще одне слово, і я зламаю тобі шию. Вісп кивнув головою. Його жилава фігура звивалась в руці юнака. віл опустився на коліно, знову опускаючи бранця на підлогу, усе ще міцно тримаючи його за шию. Очі Віспа були схожі на блюдця. Ось тепер слухай уважно. Я хочу повернути ельфійські камені, і ти покажеш мені, що відьма з ними зробила. Зрозумів? Вісп несамовито похитав головою. «Вісп служить господині! Не може піти!» «Вони ж у скринці, ти сам казав!» Проігнорував відповідь Віл. «Відведи мене туди, де вона тримає ту скриньку!» «Вісп служить господині! Вісп служить господині!» Увідчий повторював маленький ельф. «Ти залишайся! Повертайся!» Віл на мить розгубився а потім Еретрія зробила крок вперед. Її смугляве обличчя опинилось в кількох дюймах від обличчя віспа. Кинджал вилетів з чобота і прилетів до горла малого. — Слухай, пухнастику, якщо ти негайно не відведеш нас до ельфійських каменів, я переріжу тобі горло від вуха до вуха. Тоді ти вже нікому не зможеш служити. Вісп жахливо скривився. — Не кривдь, віспа, красуня! «Люблю тебе, красуня! Я про тебе попіклуюсь! Не чіпай, віспа!» «Де ельфійські камені?» – запитала вона, притискаючи лезо кинджала до горла ельфа. Раптом пролунав дзвін – перший, другий, третій і четвертий. Вісп злякано застогнав і спробував вирватись. Юнак сердито струснув ельфа. «Що сталося, вісп? Що з тобою?» той безпорадно впав тодолу до Морок іде, Морок. Морок вил відчув раптовий приплив вічою, що привело сюди її. Юнак швидко глянув на супутників, але розгубленість в його очах відбилась в їхніх. «Вісп служить господині", пробурмотів той і розплакався. Віл поспішно озирнувся. Треба чимось зв'язати йому руки. Еретрія послабила довгий пояс та зв'язали ним руки віспа за спиною. Віл підняв вільні кінці та обмотав їх навколо однієї руки. «Слухай но мене!» Він смикнув ельфа за підборіддя. Їхні очі зустрілись. «Слухай!» «Вісп слухає!» «Я хочу, щоб ти провів нас туди, де господиня зберігає ельфійські камені. Якщо ти спробуєш втекти...» Або якщо ти спробуєш подати будь-яке попередження, то ти ж розумієш, що станеться, так?» Юнак зачекав, допоки вісп кивнув. «Тоді не намагайся, не будь дурним, просто відведи нас до ельфійських каменів». Вісп почав щось говорити, але Еретрія одразу ж підняла кинджал. Малий покірно ще раз кивнув головою. «О, ти молодець, вісп!» А тепер. Ходімо. Вишикувавшись у лінію, вони рушили сходами. Вісп попереду, Віл на крок позаду, міцно тримаючи Віспа сапоєс, що зв'язував тому руки, Ретріята Амберл позаду. Вони йшли у темряву, очі сліпо вдивлялись, руки намацували кам'яні стіни проходу. Кілька секунд вони перебували в цілковитій темряві. Потім попереду замерахтіло нове світло, і знову з'явились слабкі обриси сходів. Вони побачили кулю, схожу на ту, що освітлювала їхню камеру, і вони пройшли під нею. Попереду в темряві світили інші. Підйом продовжувався. Сходи закручувались спіраллю. Час від часу вони проходили повспорожні проходи, що вели крізь камінь та ізольовані двері, зачинені та й замкнені. Але вісп не сповільнював ходу. Дзвони замовкли після першого удару. Уся вежа занурилась в тишу. Мускусний запах ладану розгорявся все сильніше, наповнюючи сходову клітку своїм різким запахом. Від нього паморочилось в голові у юнака і у дівчат. Вони намагались не дихати. Чим довше вони йшли, тим більше Віл ловив себе на думках, що щось підозрює. Можливо, вісп розумніший, ніж здається. І ось вони досягли сходового майданчика. Малий ельф зупинився та вказав на тьмяно освітлений коридор, який вів у вежу та закінчувався масивними, окованими залізом дверима. Звідти долинали голоси. Віл нахилився. «Що таке, вісп?» Обличчя малого було похмурим і вкрите потом. «Морак!» – прошепів вісп, а потім похитав головою. «Дуже погано! Дуже погано!» Віл випростався. «До морак нам справи немає. Де ельфійські камені?» Вісп знову вказав на двері. Віл завагався. «Чи говорить він правду?» А потім Еретрія опустилась на коліна біля ельфа маленького, і цього разу її голос був лагіднішим, а кинджала більше не було видно. «Вісп, ти впевнений?» Той кивнув. «Не брешу, красуні! Не кривдь, віспа!» «Я не хочу тебе кривдити!» – запевнила роворка, не зводячи з нього очей. «Але ти служиш господині, а не нам. Чи можемо ми вірити твоїм словам?» «Вісп служить господині!» Досить кволо погодився той, а потім похитав головою. «Вісп, не бреше! Гарні камінці там, у великій залі, в маленькій кімнаті на горі сходів, у скринці з гарними квітами, червоними і золотими!» Еретрія ще мить дивилась на малого, а потім глянула на Віла і кивнула. «Я вірю йому», – сказала роверка. Хлопець кивнув у відповідь. «Є інший спосіб дістатись до скриньки?» – запитав він. Вісп похитав головою. «Одні двері!» – та вказав вниз по коридору. Віл якусь мить мовчки дивився на супутника, а потім махнув рукою, щоб інші йшли за ним. Тихо вони просувались коротким проходом, аж доки не опинились перед дверима, звідти лунали голоси пронизливі та сердиті. Щоб там не відбувалось, віл втручатися не хотів. Юнак глибоко вдихнув, потім повільно, обережно відкрив засув, який тримав двері, і потягнув. Ті прочинились ледь-ледь. Юнак зазирнув усередину. Там знаходилась зала, де Маленро їх захопила, і можна було побачити майданчик, що півколом спускався до підлоги зали. Там стояли сотні людей палець, щільно стиснувшись, оточивши дві тонкі чорні постаті, що стояли одна проти одної, менш ніж за десяток кроків, і вирощали, наче коти, яких намагаються впіймати. Вілл Омсфорд Придивився. сестри відьми, Морак і Маленро. Останні з їхнього шабашу запеклі вороги через багатовіковий конфлікт, забутий усіма, крім них самих. Виходить, вони блиснючки? Чорні мантії спадали з високих постатей. Сплетене сиве волосся, що спадало пасльоновими пасмами, бездоганно біла шкіра, схожа на примару у темряві. Вони були дзеркальними відображеннями один одного. Обидві вишукані, легкі та тендітні. Але в цю мить їхню красу псувала ненависть, вона спотворювала риси обличчя та робила фіалкові очі людяними. Їх слова долинали до юнака, але вони потроху ставали м'якішими. Крики вщухли. Проте спілкувались вони все ще різко та кусюче. «Я така ж сильна, як і ти, сестро, і не боюсь нічого, що ти можеш зробити. Ти навіть не можеш утримати мене в цьому своєму похмурому домі. Ми з тобою як камінь на камінь, ніхто не зможе перемогти». Промовиться, насмішкувато похитала головою. Але ти хочеш все це змінити, сестро. Ти намагаєшся озброїтись магією, яка тобі не належить. Тож ти хочеш покласти край нашому спільному пануванню порожниною. Нерозумно, сестро. Ти не можеш мати від мене ніяких секретів. Я знаю кожну твою думку, кожне слово. І я знаю про ельфійські камені. «Нічого ти не знаєш». Закричала інша. Віл тепер бачив це Маленро. «Забирайся з мого дому, сестро. Йди, поки ще можеш, або я знайду спосіб зробити так, щоб ти про усі свої дії пошкодувала». Морок розсміялась. «Навіть і не думай, дурепа. Ти не налякаєш мене. Я піду, коли отримаю те, за чим прийшла». «Ельфійські камені мої!» Огризнулась Маленро. «Я їх володарка, і я їх зберігатиму. Це подарунок для мене». «Сестро, ти не отримаєш жоден дарунок, допоки я цього не побажаю. І сила, яку дають ельфійські камені, повинна належати тій, хто найкраще підходить для володіння нею. А це я. Була і є я». Ти ніколи не розуміла цей світ і не була до нього пристосована. Маленро сплюнула. Це я дозволила тобі розділити зі мною цю долину, бо ти була останньою з моїх сестер. Мені стало шкода таку потвору. Подумай про це. Я завжди мала свої гарні речі, а у тебе лише компанія безголосих палець. Голос Маленро перетворився на шипіння. «Пам'ятаєш людину, яку ти намагалась забрати у мене? Прекрасно! Яка була тільки моєю, а ти її так сильно хотіла. Пам'ятаєш? Тож навіть цей красунчик був втрачений для тебе, вірно? Ти була необережною і дозволила його знищити. Морок закам'яніла». «Але ж це ти його знищила!» «Я?» – розсміялась Маленро. «Один твій дотик, і він побіг у паніці!» На обличчі морок застигла лють. «Віддай мені ельфійські камені!» «Нічого ти не отримаєш!» Віл нерухомо сидів за дерев'яними дверима, аж раптом відчув руку на своєму плечі і підскочив від несподіванки. Еретрія зазирнула крізь щілину. Що там відбувається? Не підходь, прошепотів він і власними очами одразу ж повернувся до протистояння у залі. Морак вийшла вперед, тепер стояла прямо перед маленро. Віддай мені ельфійські камені, ти мусиш це зробити. Повертайся в нору, з якої виповзла, ящерко. усміхнулась господиня. «Повертайся до свого порожнього гнізда! Забирайся геть, потвора!» Рука мурак вилетіла з-під мантії і вдарила Маленро по обличчю пекучим ударом. У тиші пролетів дзвінкий звук. Маленро здивовано відсахнулась. Дерев'яні кінцівки людей палець забрящали. Вони занепокоєно забігали по печерній залі, віддаляючись від сестер. І тут, несподівано, Маленро розсміялась. «Ти жалюгідна, сестро! Ти навіть не можеш мене скривдити! Йди додому і чекай на мене! Чекай, допоки я принесу тобі смерть, на яку ти заслуговуєш! Ти не варта того, щоб бути рабинею!» Морак виступила вперед і знову вдарила швидким раптовим ударом, який викликав крик люті Маленро. Віддай мені ельфійські камені. В голосі Морок пролунали відчайдушні нотки. Я все одно їх отримаю, отримаю, віддай їх мені. І от вона накинулась на сестру, з бажанням стиснути руки на її горлі. Маленро знову відсахнулась. Вродливе обличчя перекосилось від люті. Сестри відьми впали на підлогу вежі. Вони дряпались, бились, наче кішки. Нарешті Маленро вирвалась, схопилась на ноги та простягла руку вперед. У ту ж мить з каменю біля її ніг вирвався масивний корінь, який міцно обхопив тіло морак, яке одразу почало корчитись від болю. Корінь полетів до темряви та ніс морак, яка намагалась боротись. Вона кричала. Раптом темрява спалахнула. Зелений вогонь перетворив корінь на попіл. Морак перетворилась на туман, ніби привид, і знову стала рівно на підлогу. Маленро закричала від розпочу, і зелений вогонь вилетів з її пальців, поглинаючи сестру. Та завдала удару у відповідь. На мить їх обох поглинув вогонь а крики наповнили залу. Нарешті полум'я згасло. Сестри стояли знову віч-навіч, високі, чорні. Вони кружляли на невеликій відстані одна від одної. «Цього разу я звільнюсь від тебе!» прошепотіла Маленро. Її голос був сповнений холодної люті. Відьма кинулась на сестру. Морак зустріла цей порив і відкинула Маланро назад. З пальців знову вихопився зелений вогонь. Крик Маланро піднявся високо і жахливо. Вона зникла в стіні диму. І через мить знову з'явилась за десяток футів праворуч. Настала її черга поливати сестру вогнем. Сестри кидались туди, сюди, атакуючи одна одну у шаленому вихорі. Іскри зеленого вогню сипались на нещасних людей палець. за мить десятки з них охопились полум'ям. Сестри знову зійшлись, дико борючись. Вогонь виринав з їхніх пальців. І нарешті вогонь вирвався з кам'яної підлоги під ними величезним стовпом. Вони обидві закричали. Їхні руки счепились, постаті випростались. Полум'я виринало, наче гейзер, воно іскрилось та обпалювало людей палиць. Жар стояв настільки сильний, що камінь та дерево розлітались на тріски, які каскадом падали крізь дим і морок. Віл бачив, як виринає вогняний стовп і починає жадібно лизати великі дерев'яні балки, що слугували опорою вежі. Скрізь горіли люди палиці, поширюючи полум'я на всю довжину і ширину зали. Юнак звівся на ноги. Якщо вони залишаться на місці, полум'я захопить їх. Гірше того, уся вежа може обвалитись та поховати їх під собою, тож доведеться тікати зараз. Це небезпечно, але менш небезпечно, ніж залишатись там, де вони є». Юнак підштовхнув віспа до щелини у дверях. «Де кімната зі скринькою, вісп?» Той стогнав і ридав. Віл сердито струснув малого ельфа. «Показуй, де кімната!» Вісп вказав. Далеко, праворуч від них, через майже увесь коридор, були вузькі гвинтові сходи, які вели нагору до майданчика і самотніх дверей. Віл швидко подивився на Амберл. «Чи зможе вона йти з пошкодженою щиколоткою?» «Ти зможеш?» – запитав він ельфійку, яка кивнула. А потім він подивився на еретрію, яка теж кивнула. Юнак глибоко вдихнув. «Тоді уперед – уперед!» Затиснувши під пахвою віспа, він ногою широко розчинив дерев'яні двері і проскочив уперед. Жар від полум'я обрушився на нього – обпікаючи обличчя, обпалюючи горло. Юнак опустив голову, пішов уздовж стіни вежі праворуч і спустився півколом сходинок. Люди палиці розгублено кружляли, але він відштовхував їх, розчищаючи шлях супутником. Аж раптом стовп вогню вибухнув, що кинуло їх усіх на землю. Ошелешені вони впали на коліна, спостерігаючи, як боротьба між сестрами-відьмами посилюється. Вогонь почав змінювати колір, від містично-зеленого до потріскуючого жовтого, справжнього, природного. Сестри кричали. Магія їх спалювала. «Сестро!» – вигукнула одна з них у крику паніки. Почувся тріск палаючої плоті. З дивовижною швидкістю полум'я огорнула сестер-відьом на часаван і поглинуло їх. Так, от однієї хвилини вони боряться, а іншої їх вже немає. Несприйнятливі до сили один одного вони не змогли пережити з'єднання. Усе, що залишилось, це грудка попелу і почорніла плоть. Віл почув як Амберл зітхнула від жаху. Люди палиці падали, як гончаркові ляльки. Руки й ноги відпадали від тіл. Їхні корені в'янули, допоки не залишилось нічого, окрім величезної купи тліючого сухостою. Магія, яка створила їх і тримала, померла разом із сестрами-відьмами. У палаючій залі не залишилось нікого живого, Крім трьох чужинців і віспа. Але час у них спливав. Задихаючись від диму, Віл схопився на ноги. Міцно тримаючи віспа, він йшов вперед крізь полум'я й дим, відкидаючи на ходу рештки людей палець, кличучи Амберл та Еретрію за собою. Вісп плакав і щось бурмотів, але Віл не мав терпіння і ігнорував його, пробиваючись до сходів у дальньому кінці кімнати, спіткаючись і знову встаючи. Біля сходів він намацав клямку, яка тримала двері зачиненими, молячись, щоб вони відчинились. Так і сталося. Очі сльозились, в горлі пересохло й пекло. Він протиснувся всередину. Ревіння вогню послідувало за ним, заглушаючи несамовиті крики віспа. Кімната являла собою лабіринт темних шовків і пасльону, що спускався по стінах і залізних решітках. Юнак з тривогою вдивлявся в темряву і нарешті знайшов те, що шукав. На столі, в дальньому кінці кімнати, серед безлічі прикрас, баночок з пахощами та парфумами, стояла велика, вирізьблена дерев'яна скринька – кришка якої була прикрашена квітами, розмальованими червоними і золотим кольорами. Ельфійські камені. Несамовита радість охопила юнака. Вісп несамовито кричав, але Віл його не чув, запаморочений спекою і димом, заклопотаний пошуком каменів. Він неясно усвідомив, що Еретрія та Амберл увійшли в кімнату позаду нього. Тож юнак, спіткаючись, попрямував до скриньки. Він потягнувся до кришки, але Еретрія застережливо закричала і швидко відштовхнула його вбік. Скільки разів я повинна тебе рятувати, цілителю? крикнула вона, і її голос почувся над ревінням вогню. Узявши залізний засув, дівчина підійшла вперед і обережно простягнула його, щоб відкинути кришку. Зсередини вилетіло щось зелене, і дівчина одразу ж вдарила засобом по підлозі. Віл витріщився, «Гадюка!» «Він намагався попередити тебе!» Еретрія вказала на віспа, який розплакався. Вілла так трясло, що на мить він не міг ані ворухнутись, ані говорити. «Лише один окус!» Тим часом Еретрія штрикнула кинджалом дерев'яну скриньку і зіштовхнула її зі столу. Та впала на підлогу, з неї висипалось безліч дорогоцінних каменів і прикрас, посеред них шкіряний мішечок. Роварка схопила його, отримала на руці, вирішуючи, що робити, а потім простягнула вілу. Той мовчки взяв, послабив зав'язки і зазирнув всередину. Ледь помітна посмішка торкнулася його вуст. Знову ельфійські камені належать йому. Вежею прокотилось нове здригання. Взагалі за нею одна з масивних опорних балок не витримала і впала вниз. Віл сховав мішечок і попрямував до дверей, потягнувши за собою віспа та Еретрію. Треба негайно забиратись. Але раптовий стукіт молотка зсередини масивної дерев'яної шафи привернув його увагу. Віл швидко глянув на Еретрію. Щось там було. Юнак вагався лише мить. Щоб це не було, воно заслуговувало на шанс вибратись з вежі. Він поспішив до шафи і відкрив двері. І одразу ж випала масивна темна постать. Пролунали крики в задимленій кімнаті. Віл намагався відбитись від нападника. Потім істоту грубо відтягнули вбік. В полі зору з'явилось знайоме обличчя. Гебель? здивовано вигукнув Віл. Назад, бродягу, що тут взагалі відбувається? Що я в біса забув у тій шафі? Віл звівся на ноги. Гебель, відьма, маленро. «Вона перетворила тебе на статуетку. Ти що, не пам'ятаєш?» Юнак зітхнув із полегшенням. «Ми взагалі думали, що ти помер, і не розумію, як...» Амберл схопила його за руку. «Це магія, ВІЛ. Коли Маленро померла, зникла і магія. Ось чому люди палиці померли. Магія зникла. Мабуть, те саме сталося з Гебелем та його собакою». Свіжа хвиля диму вилетіла крізь відчинені двері. Еретрія занепокоєно вигукнула. «Треба тікати! Треба забиратись звідси!» Віл знову рушив до дверей, усе ще тримаючи під пахвою переляканого віспа. «Візьми, будь ласка, Амберл!» – гукнув він Гебелю. А на майданчику творився жах. Увесь зал був охоплений полум'ям. Підлога завалена палаючими брусами. Усе просіло, потріскалось. Вогонь усе пропалив. Навіть кам'яні стіни почали червоно мерехтіти від чару. У передній частині зали вхідні двері були досі зачинені та загратовані. Нерішучий віл почав спускатись сходами. Шукаючи крізь полум'я і дим шлях, який може привести їх до виходу. Раптом Ті розчинились, ніби щось їх вибило ззовні. Віл Омсфорд та інші здивовано зупинились та вдивились крізь стіну вогню, крізь двері пробивалось денне світло, і на мить сталося, що якась тінь прослизнула до зали. Невпевнено Віл дивився крізь полум'я, намагаючись зрозуміти, що він побачив. Чи, можливо, примарилось? За кілька кроків бродяга поспішно присів, почав гарчати і ревіти. Стало зрозуміло. Різник — це він. «Вісп!» — несамовито закричав юнак, трясучи ельфа так сильно, що зачароване обличчя закрутилось туди й сюди. «Як нам звідси вибратись? Слухай мене! Покажи інший вихід!» «Виходьте туди!» Він вказав однією рукою. І Вілл побачив двері ліворуч, можливо, за двадцять ярдів, через вогонь. Вагання не було. Він закликав супутників слідувати за ним та продерся крізь полум'я і дим до дверей. Майже відчувалось дихання різника над плечем. Десь він наближався. Група зібралась біля дверей. Задихаючись і довлячись. Віл знайшов ручку і покрутив її. Вони виявились незамкненими. Штовхнувши інших перед собою, віл прийшов і з силою грюкнув дверима, та не забув про засув. Потім вони побігли вниз сходами, крізь морок, тьмяно освітлений бездимними вогнями, у затхлу вогкість, яка охолоджувала їхні розпалені тіла, спіткаючись, похитуючись, Їхні кроки відлунювали у тиші, лише двічі юнак озирався один раз, щоб сказати, що їх переслідують, а другий щоб попередити про різника. Потім усі мовчали, просто бігли. Внизу сходів відкрився прохід, що йшов крізь світло розсіяних ламп та вигинався. Цим коридором вони й пішли, віл ніс віспа який стогнав і скиглив на кожному кроці. Гебель з бродягою і Еретрія підтримували Амберл, яка все ще слабко шкути на пошкодженій нозі. Знову і знову Віл озирався назад. Чи, можливо, щось там ворухнулось, Чи, можливо, якийсь звук? Сльози затуманювали зір. Юнак сердито змахував їх. «Де там різник?» Він вистежував їх усю дорогу від Арборлона до цього тунелю. І він тут. Юнак відчував. Йде полювання. Спереду прохід закінчувався. І виринули інші сходи, до гори, темній порожній. Юнак зупинився. Почекав, поки інші не опиняться поруч, а потім продовжив їти. Довгі хвилини вони підіймались вгору дивлячись, як криві сходинки дражливо ковзають попереду, прислухаючись до звуків того, що їх переслідувало. Але не було чутно нічого, окрім їхніх власних рухів. Тиша огортала прохід і тих, хто ним підіймався. Сходи закінчувалися люком, засув якого був щільно закинутий у кам'яний отвір. Віл висмикнув засув, притулився плечем, і рвонув нагору. З глухим стуком люк відкинувся назад. Тьмяне сонячне світло хлюпнуло в прохід. Товариші швидко піднялись. Вони знову опинились в порожнині. Позаду башта Маленро, оповита димом, який здіймався високо над деревами та клубочився довкола рову та муру. Ліс навколо був порожнім. Різника ніде не було видно.